Duminica trecută că în momentul în care noi ne predăm viața în mâna lui Dumnezeu sau așa cum Ioan folosește limbajul acesta în Evanghelie, în capitolul 1, spunând, cei ce l-au primit și cei ce cred în numele lui au dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din carne, nici din sânge, pentru că în mod firesc ne-am născut odată, ci născuți din Dumnezeu. Și când Iisus Hristos stătea de vorbă cu Nicodim în Ioan, în capitolul 4, îl vedem pe Nicodim foarte nedumerit și spunea cum se poate naște un om matur din nou. Și Iisus Hristos îi spune, cine nu se naște din apă și din duh, nu poate să intre și nici nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte nouă, ni se dă harul ca nu numai să ne naștem din punct de vedere fizic, pentru că atunci când ne naștem din punct de vedere fizic, ne naștem... În lumea aceasta, dar suntem morți față de Dumnezeu. Sau cum spune Apostolul Pafel, suntem morți în păcatele noastre. Păcatul adamic devine un transfer generațional peste viața noastră și adeseori ne mirăm. Sincer vă spun, nu știu dacă... Cei care sunteți părinți, ați avut ocazia să vedeți tabloul acesta. Când bebelușii se nasc, se vede foarte clar natura firească, păcătoasă, în mod special egoismul. Nu interesează pe ei cât ai dormit noaptea, dacă ești obosit. Când el are ceva nevoie, s-a terminat cu liniștea din casă. Nici vecinii nu mai pot dormi. Pentru că strigătul lui se aude de la distanță. E egoist. Vrea numai pe el să-l ții în brațe, Numai lui să-i dai atenția. Parcă el ar fi buricul pământului. Și noi părinții, unii care n-au experiență la început, vai puiul mami să nu cumva să plângă, să nu cumva, mi-am de soția, lasă-l că-și dezvoltă plămânii. Lasă-l să plângă. Va fi mai puternic, va cânta mai bine când va fi mare. Și așa s-a întâmplat, vedeți? Asta este. Apoi, după ce cresc mari, crezi puțin, îi vezi cum te mint în față. Te uiți la ei și spui, mă, spui adevărul? Da, spun adevărul. Mă, nu tu ai spart cana? Nu. Nu. Apoi când ajung adolescenți, se cred că ei sunt cei mai deștepți. Părinții sunt practic pentru ei din generația bătrână, depășiți. Parcă ei ar fi trecut prin experiențele vieții. Deci este foarte clar că atunci când ne naștem, ne naștem în firea păcătoasă, ne naștem sub imperativul păcatului Adamic. Nu avem o relație cu Dumnezeu. Doar ne relaționăm cu persoanele din jurul nostru dacă ne putem relaționa cu aceste persoane. Pentru că sunt momente în care apar crize relaționale. Părinții nu mai știu ce să facă cu adolescenți. Nu mai știu cum să le explice sensul vieții, sistemul de valori din viața aceasta. Este foarte greu de a face lucrul acesta. Și este important ca noi să cunoaștem acest lucru. Deci atunci când venim la Dumnezeu, primul lucru prin care noi ne putem apropia de Dumnezeu este credința. Noi nu putem să venim la Dumnezeu, fără credință. Și primul lucru pe care trebuie să-l credem, pentru că este ceva care ajută credința noastră, este cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către noi, prin care Dumnezeu ne vorbește despre El, despre intențiile Lui cu privire la noi, și despre planul lui Dumnezeu macrocosmic. Și Dumnezeu ne încearcă să ne descrie aici secretele Lui. Pentru cei care sunt aproape de Dumnezeu, așa cum spune Apostolul Pavel, Dumnezeu ne descoperă tainele Lui. Și nimic nu este o surpriză pentru noi. Identitatea noastră în momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu, în momentul în care îl primim pe Isus Hristos în viețile noastre, nu mai este bazată pe familia din care provenim, nu mai este bazată pe trecutul nostru, ci identitatea noastră, deci lucrurile forte pe care trebuie să le punem în identitatea noastră, sunt lucrurile care țin de relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că lucrurile din trecutul nostru, privind familia din care provenim, în mare majoritate, nu sunt lucruri forte. Atunci când cineva își prezintă identitatea, caută să scoată în evidență lucrurile importante, lucrurile care îl ridică, lucrurile care îi dau un respect, lucrurile care îi dau o valoare în cadrul social în care se află. Când, de exemplu, îți faci un curriculum vite pentru a obține un post, păi nu trece acolo că am terminat facultatea, dar am avut medii de cinci. N-am văzut pe nimeni trecând în curiculum vite așa ceva. Sau am terminat școala și am fost repetent doi ani. Nimeni nu pune lucruri care să-l defavorizeze. Totdeauna pune lucruri care îl favorizează, îi dă valoare, îi Oferă cinste respect ca urmare a identității sale. Și acum, dacă noi cunoaștem identitatea noastră reală pe care o avem în Hristos, atunci știm autoritatea pe care o avem, putem să operăm în această autoritate... Și tot ceea ce facem pe pământul acesta este influențat de identitatea pe care noi o avem în Dumnezeu. Și nu numai ce facem pe pământul acesta, dar viitorul nostru este sub, sub amprenta acestei identități. Și de aceea este foarte important să cunoaștem identitatea noastră în Hristos. Și duminica trecută am prezentat primul lucru care este foarte important în identitatea noastră în Hristos, că noi suntem acceptați de Dumnezeu. Și primul lucru în acceptare este că Dumnezeu nu ne-a acceptat așa de milă Nu i a fost milă de noi și a zis uite, l domnule, s-a născut în România De mic bebeluș a fost egoist Domnule, hai să-l scot de acolo Nu Motivul pentru care Dumnezeu ne acceptă Este că ne iubește Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu să moară pentru noi. Pentru ca nimeni să nu piară, ci tot să aibă viața veșnică. La mei, aș vrea să înțelegem lucrul acesta. La baza relației noastre cu Dumnezeu, nu este mila, nu este frica, nu este nimic altceva decât dragostea. Exact așa cum un tânăr care vrea să se căsătorească, primul lucru de care vrea să se convingă este dacă persoana cu care vrea să se căsătorească îl iubește sau nu îl iubește. În această dimineață și duminica trecută am spus Primul lucru a identității noastre în Hristos este că suntem iubiți de Dumnezeu. Reține lucrul acesta. Nu știu câte persoane te iubesc pe tine în viață. Nu știu câte persoane sunt în viața ta care ar fi în stare să-și dea viața pentru tine. Poate mama și tată. Dar nu știu dacă ar mai fi altcineva. În această dimineață aș vrea să rețin Dumnezeu te iubește. Apoi, al doilea lucru, Dumnezeu nu numai că ne iubește de la distanță, ci El ne-a pus în familia Lui, ne-a dat dreptul să ne numim copii ai Lui Dumnezeu. Adică, Dumnezeu te iubește atât de mult încât te-a adoptat în familia Lui. Și tu și eu, care credem în Isus Hristos, suntem copii ai Lui Dumnezeu. Nu? Asta e complet diferit de a fi iubit și de a fi copil al lui, lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu mai ești iubit, atunci sunt momente, dar a fi copil înseamnă că ești și moștenitor. Și Dumnezeu vrea să ne asigure și Dumnezeu vrea ca fiecare din noi să știm lucrul acesta, că suntem copii ai Lui. Și al treilea lucru pe care l-am învățat duminica trecută este că noi suntem prieteni. A lui Iisus Hristos Prietenul La nevoie se cunoaște Prietenul La nevoie Este mai important decât un frate Și avem un prieten Care Și-a dat viața pentru noi Astăzi Aș vrea să continuăm câteva repere ale identității noastre în Hristos și aș vrea să vedem câteva aspecte care sunt foarte importante ca noi să le înțelegem. Al patrulea lucru în identitatea noastră și acceptarea noastră față de Dumnezeu este că în Hristos eu sunt justificat. Ce înseamnă aceasta a fi justificat? Vedeți, este un termen juridic. Înainte în Statele Unite și am înțeles că și la noi acum, dacă de exemplu ai făcut o faptă rea, și ești sub imperativul legii, ești arestat, ești reținut, poți să fii scos afară, din arest, pe baza unei cauțiuni. Dacă cineva vine și plătește pentru tine și pune o sumă de bani fixată de judecători, ți se acordă libertatea. Judecata continuă până la forma finală, până la decizia finală. Dar cauțiunea te absolvă de a sta în închisoare. Acum, în ceea ce privește justificarea lui Dumnezeu, Dumnezeu a acordat în dreptatea Lui în același sens, în legile lui, ca cineva să poată răscumpăra pe cel care se află sub pedeapsă. Și pentru că legea lui Dumnezeu este clară, plata păcatului este moartea. Cine a păcătuit trebuie să moară. Asta e legea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate schimba aceasta. Dar Dumnezeu a introdus prerogativul că cineva poate să moară, să plătească plata păcatului și astfel cel care a păcătuit să-i se dea încă o șansă. Și aici este justificarea lui Dumnezeu. Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Iisus Hristos a plătit plata păcatelor noastre pentru noi ca în momentul în care noi suntem de acord cu lucrul acesta. Și aici este secretul. În momentul în care noi suntem de acord cu acest act de bunăvoință, de dragostea lui Dumnezeu, noi să fim scăpați de pediapsă în contextul a plății care a fost dată de Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele lumii întregi. Și în momentul în care noi suntem de acord cu Dumnezeu, în momentul în care noi semnăm Cecul scris de Isus Hristos. Intrăm sub imperativul acestei justificări. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar, și aici aș vrea să înțelegem în Romani, în capitolul 5, unde Apostolul Pavel caută să clarifice lucrul acesta. Deci fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har. Știți ce înseamnă har? Ceva nemeritat. Deci am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în dejdea slavei lui Dumnezeu. Deci, apostolul Pavel ne spune că prin credință, crezând în cuvântul lui Dumnezeu, noi intrăm într-o stare de har. Adică, Într-o stare pe care noi nu merităm prin faptele noastre, prin geneza noastră, prin lucrurile pe care le-am făcut. Nu merităm, dar Dumnezeu ne pune în această stare de har pentru că Isus Hristos a plătit plata păcatelor noastre. Și apoi, versetul 8.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 am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, sunt niște lucruri extraordinare care le spune Apostolul Pavel, și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos prin care am căpătat împăcare. Sunt aici lucruri foarte importante în ce privește identitatea noastră pe care noi trebuie să le știm. Nu numai faptul că Isus Hristos a murit pentru noi pentru că ne-a iubit, dar prin aceasta noi am intrat într-o stare de har. Am intrat în această grație a lui Dumnezeu pe care noi nu o merităm, dar Dumnezeu ne-o dă pentru că ne iubește. Și prin aceasta noi suntem socotiți, neprihăniți. Am avut o situație, uh, unul din copiii mei uh, a încălcat o lege de circulație și nu spun cine. Și uh, polițaiul l a oprit, i-a luat actele și când s-a uitat la acte, a văzut Ciuciui. A, tu ești băiatul lui Ciuciui ăla de acolo? Da, mă bine să nu mai faci altă dată. Normal se aștepta la o amendă, la un punctaj, dar a intrat în starea de grație a acestui om pentru că cunoștea pe cineva căruia aparține persoana respectivă. Na, acum, haideți să extrapolăm aceasta la nivelul lui Dumnezeu. Ce important este ca tu să fii cu adevărat copil al lui Dumnezeu. Ce important este ca tu să fii de acord cu Dumnezeu prin credință, să primești jertfa lui Iisus Hristos peste viața ta și tu să intri în stare de har, să fii socotit neprihănit, prin sângele lui Isus Hristos, prin faptul că Isus Hristos a murit pentru păcatele tale, Dumnezeu să nu te vadă pe tine păcătos, ci să te vadă neprihănit. Frații mei, aceasta îți dă îndrăzneală în rugăciunile tale, pentru că adeseori diavolul vine la noi și ne spune, bă, tu vii și te rogi, tu vii și te închini, sari înaintea lui Dumnezeu, dar tu nu știi cine ești. Pe ce ai făcut-o, mă? Și imediat te desumflă așa cum se desumflă un balon și te face să mergi cu roțile desumflate. Și mergi și să uită, mă, dar ce cu omul ăsta, mă? Parcă i s-o distrus toate în viața. Și-a vrea diavolul. vrea să vină zilnic să ne spună că noi suntem păcătoși, că cine am fost noi, că din ce familie provenim, că ce-am făcut noi, să te desufle, să nu ai timpul de părtășie dimineața cu Dumnezeu. Să nu stai să te încarci în prezența lui Dumnezeu, să nu citești cuvântul lui Dumnezeu care este o lumină pe cărarea vieții tale, un far care strălucește înaintea deciziilor pe care le iei, modul în care acționezi este influențat de modul în care tu te raportezi la cuvântul lui Dumnezeu. Satan vrea să te vezi păcătos dar tu, dacă l-ai primit pe Iisus Hristos în inimă, ești neprihănit. Nu, frații mei, nu-i diferență între un mod de a veni păcătos, rău, needucat, necivilizat, să vii înaintea lui Dumnezeu sau să vii neprihănit copil al lui Dumnezeu, acceptat de Dumnezeu așa cum ești, prieten al lui Iisus Hristos. Frații mei, haideți să ne însușim aceste realități, Amin. pentru că noi suntem obișnuiți să operăm în sistemul lumii acesteia, dar noi trăim o realitate, în macrocosmosul lui Dumnezeu, în lumea spirituală, care e mai superioară decât lumea materială. Și aici este important ca noi să ne cunoaștem identitatea. Apoi, noi suntem împăcați cu Dumnezeu, ne spune Apostolul Pavel. Nu mai există ceartă între noi și Dumnezeu. Nu mai trebuie să existe frica pedepsei lui Dumnezeu. Sunt oameni și creștini care așteaptă ca Dumnezeu să-i lovească, să-i bată, să trimită o nenorocire în viața lor, pentru că au făcut anumite lucruri, de care ei s-au pocăit, le-au mărturisit înaintea Domnului, s-au lăsat de ele, dar diavolul vine cu vechea identitate, cu vechiul buletin. Le spune, băi, tu ești asta. Și mai trimite argați de-ai Lui care zice Păi te-am văzut eu, te cunosc eu, știu eu cine ești. Încearcă să te dezamăgească. Fraților, noi suntem împăcați cu Dumnezeu prin Isus Hristos. Isus Hristos a dat o mână nouă și o mână lui Dumnezeu și a spus, Prin mine, Doamne, primește” pentru că cred în mine, primește, așa cum mă primești pe mine. Și în rugăciunea pe care Iisus Hristos a făcut-o în grădina Ghetismani, vedem acolo intimitatea puternică, ei în mine și eu în tine, o legătură mutuală, triplă, la nivel triplu, o legătură solidă. Și apoi, foarte important, nu numai că suntem văzuți neprihăniți, nu numai că suntem împăcați cu Dumnezeu, dar justificarea lui Dumnezeu ne aduce bucurie. Și nu știu cine a inventat lucrul acesta că creștinismul este o stare de îmbrăcată în negru, de bocire, de cap jos. Nu. Nu m-a nebucat nețar când a nebunit. A stat cu capul în jos. Și spune el, când m-am ridicat privirile în sus, am văzut că Dumnezeu domnește peste Universul acesta. Am văzut că nimic nu se întâmplă în lumea aceasta, fără voia lui Dumnezeu. Și mi-a venit iarăși mintea la loc. Un om care a fost împărat, care a, care a contribuit la minunile lumii acesteia, grădini suspendate, a făcut ceva extraordinar, dar care la un moment dat s-a bătut pe piept și a zis Eu am făcut lucrurile acestea. Trei ani și jumătate a nebunit și a păscut iarbă ca vitele. Unul care a fost împărat, înțelept, respectat, și când și-a ridicat privirile în sus, a văzut că Dumnezeu domnește peste universul acesta. Și când s-a umilit și l-a acceptat pe Dumnezeu, atunci i-a venit mintea la loc. Doamne, ajută-ne să ne bucurăm că suntem copii ai Tăi. Creștinismul nu este o religie, ci este o relație. Dacă e o religie, atunci suntem supărați, pentru că e vorba de judecată, este vorba de pediapsă, este vorba de iad și rai. Toate aceste lucruri te face să stai într-un stres continuu. E, când este o relație, când creștinismul devine o relație, când între tine și Dumnezeu există o relație, când tu vorbești și Dumnezeu îți vorbește ție, când asculti vocea lui Dumnezeu, când în momentele cruciale ale vieții tale, Dumnezeu intervine și îți dă instrucțiuni și tu le respecti, n-ai decât să trăiești extazul și bucuria. Că tu ești un copil al lui Dumnezeu, tu ești acceptat de Dumnezeu și tu ești prieten al lui Isus Hristos. În 1 Ioan, în capitolul 2, versetul 2 la 6, îi se spune că Dumnezeu a plătit plata păcatelor noastre și că Isus Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și acum noi suntem liberi. Noi avem libertate, noi am fost justificați prin jertfa lui Iisus Hristos. Aș vrea să rețineți și să adăugați la identitatea voastră în Hristos lucrul acesta, că sunteți justificați și că nu mai trebuie să stați în închisoare, ci sunteți liberi. Aveți libertate din partea lui Dumnezeu. Al cincilea lucru, numerotând de duminica trecută, privind identitatea noastră în Hristos, este că eu sunt unit cu Hristos. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 17. Dar cine se lipește de Domnul este un singur Duh cu El. Adică cine îl primește pe Isus Hristos în inima lui prin credință, pentru că credința este ceea ce trebuie să existe între noi și Dumnezeu, este mobilul, este baza rațională a relației noastre cu Dumnezeu. Fără credință, este cu neputință să ne apropiem de Dumnezeu. Credința este foarte importantă pentru noi. Și spune Apostolul Pavel că în momentul în care noi ne apropiem de Dumnezeu, ne unim cu Dumnezeu atât de mult încât El este în noi și noi în El. Și că această unitate ne face să fim proprietatea lui Dumnezeu. Pentru că El este în noi și noi suntem în El. Și lucrul acesta este important pentru noi pentru că înseamnă că noi nu mai aparținem nouă înșine. Noi nu mai putem decide singuri de noi înșine. Să te de vorbă cu un cuplu care aveau anumite probleme cu care se confruntau și... Uh, I-am zis la un moment dat, auzi, acum, dacă v-ați căsătorit, nu mai puteți merge după capul vostru fiecare. Când mergi undeva, trebuie să-i spui partenerului tău, mă duc acolo și vin atunci. Și dacă se întâmplă să nu vii când ai zis, sună comunică, Caută să-ți informezi partenerul că întârzii, că nu poți ajunge, că a intervenit ceva. Nu mai poți să mergi cu prietenii tăi să petreci până noaptea târziu, așa cum ai făcut când erai necăsătorit, ci trebuie să te adaptezi la programul familiei. Trebuie să știi că sunt anumite lucruri care trebuie respectate în momentul în care ai format o familie. Și te-ai unit cu un om. Ai un partener de viață și trebuie să respecti aceste reguli. Pentru că altfel apar probleme. Altfel unul stă în pat și se tot gândește, mă, ce s-a întâmplat? ce de nu vine? care e situația? Cum sunt problemele? El alar să distrează. Și când ajunge acasă, ce se întâmplă? Se aprinde focul. Nu să încălzească, ci să ardă. E aș vrea să înțelegem că noi, în momentul în care îl acceptăm pe Isus Hristos în viața noastră, devenim parteneri cu Dumnezeu dar a parteneri care suntem uniți atât de tare încât El este în noi și noi suntem în El, există această relație de incluziune și că noi nu putem exista fără El. Cu toate aceste imperative care se referă la noi, cu toate aceste puncte foarte ale identității noastre, noi suntem obligați, datorită relației care există, să putem să respectăm ceea ce dorește Dumnezeu pentru noi. Și mergem, Iisus Christ, Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, în capitolul 6, Versetul 15 la 20, vreau să citesc lucrul acesta, spune în felul următor. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos. Și aici merge la concret, că unii zic, a, e ceva teoretic așa, ceva, știu eu dacă le pot înțelege lucrurile astea. Hai să vedem practic.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 de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru, în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Deci, frații mei, noi trebuie să înțelegem că suntem uniți cu Hristos și că trupurile noastre... Duhul nostru aparțin lui Dumnezeu, că noi nu putem face ce vrem noi, ce ne place nouă din punct de vedere firesc, ci noi trebuie să respectăm legile lui Dumnezeu. T trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Apostolul Pavel spune, aduceți trupurile voastre, ca o jertfă vie, sfântă, plăcută Domnului. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Deci cu alte cuvinte, în mod practic, unitatea noastră cu Hristos determină o grijă deosebită pe care noi trebuie să o acordăm trupurilor noastre. Și noi trebuie să înțelegem că modul în care ne respectăm trupurile noastre, îl respectăm pe Dumnezeu. Eu, de exemplu, mă lupt foarte mult cu greutate, pentru că știu că nu-i bine pentru trupul meu lucrul acesta. Și încerc tot felul de metode, tot felul de cure, de slăbire, unele dau rezultate, altele își infirmă rezultatele. Și sunt mulți care se luptă cu lucrul acesta. Dar sunt alte lucruri care, cu care ne luptăm pe pământul acesta. Și noi trebuie să aducem înaintea lui Dumnezeu trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută Domnului. Adică să ne comportăm așa cum îi place lui Dumnezeu, să avem grijă așa cum îi place lui Dumnezeu de trupurile noastre. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și apoi a șaselea element al identității noastre este că noi am fost răscumpărați cu un preț. Că noi nu suntem un praf în universul acesta. Că noi nu suntem o frunză pe oceanul lumii acesteia. Noi avem un preț și pentru noi s-a plătit acest preț. Noi am fost răscumpărați. Așa cum am citit în 1 Corinteni, în capitolul 6, versetul 20. Căci ați fost cumpărați cu un preț și aparțineți Lui Dumnezeu. Suntem proprietatea Lui Dumnezeu. Da, acum aș vrea să înțelegem lucrul acesta, că noi nu suntem la cheremul oricui. Că satan n-are dreptul să se apropie de noi. Nu numai să ne necăjească zilnic. Și dacă tu înțelegi lucrul acesta... Că ești proprietatea lui Dumnezeu, atunci ai curajul să spui satan, înapoi a mea satan, pleacă de aici, pleacă din familia mea, pleacă din situația aceasta, să leg puterea, ești obraznic și te bagi în lucrurile care nu-ți aparțin. Fraților, stimați creștini, noi trebuie să știm cine suntem, că dacă nu știm cine suntem, Ești ca polițaiul ăla care ajunge în mijlocul drumului și nu știe. Mă, cum să fac? Ce să fac? Oare vor asculta șoferii de mine? Nu! El știe cine e, el știe că e polițai, s-a pus în intersecție și n-ai ascultat de el, spune, pe dreapta! S-a terminat! pe păi nu mai poți să te... Frații mei, Dumnezeu vrea să știm cine suntem ca să operăm sub imperativul acesta. Aparținem lui Dumnezeu, avem o valoare înaintea lui Dumnezeu. Mântuirea noastră a fost atât de scumpă că nimeni pe pământul acesta nu putea să plătească în dolari sau în euro mântuirea noastră. S-a plătit plețul pentru noi și... Noi trebuie să avem lucrul acesta în conștiința noastră, în identitatea noastră, pentru că astfel vom opera, astfel vom interveni. Și noi, prin faptul că suntem proprietatea lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în Romani, nu mai suntem robi ai păcatului! Știți ce înseamnă să fii rob al păcatului? Adică păcatul face cu tine ce vrea. Au persoane care au venit și am discutat cu ei și au zis, am o problemă, nu pot să scap de ea, Am aplicat tot ce mi s-a spus și nu scap. Nu scap de masturbare, nu scap de, de probleme cu care mă lupt. Sunt unii care se nervează tot timpul. Se supără pentru orice. Fraților, am ieșit de sub imperativul acestor lucruri. Dumnezeu ne-a dat puterea să punem piciorul în prag și să spunem până, până aici. S-a terminat. Până aici mi-am permis să mă supăr, până aici mi-am permis să mă cert, până aici mi-am permis să fac cu tare și cu tare lucru. S-a terminat. Spunea cineva care fuma și s-a întors la Domnul. Eu zice, am aplicat toate tratamentele, am încercat ca să scap de viciul ăsta și n-am putut nici cum. Până la un moment dat, când mi-am mărturisit păcatele, am crezut cine sunt în Hristos și am zis, de astăzi încolo nu mai pun tigara în gura mea. Am avut experiența aceasta cu cineva, era pe vremea comunismului. Era ofițer în armată, venea la Biserica 1, Biserica Penticostală, și se punea în spate ca nu cumva să-l observe cineva. Și securiștii care erau pe acolo, ăștia stăteau în față. El știa că uh, el dacă stă în spate, e în siguranță, nu prea ține evidența celor care sunt în spate. Și într-o seară a venit și a spus, domnilor, Mă chinuiește băutura. Mi-a spus medicul să mă las de țigară. Dar nu pot, am încercat toate metodele. Îs gata să fiu dat afară de la servici pentru că dimineața secretara în cafea îmi pune, pentru că nu pot altfel, nu pot să mă apuc de activitate. Îi punea pălinca. Și așa cum am știut noi, ne-am rugat pentru el. Nu aveam experiență în domeniul acesta și am zis, Doamne, atinge-te de el, Doamne, schimbă-i apetitul, Doamne. Și s-a dus lunea dimineața la serviciu și spunea, mi-a mărturisit el pe urmă. Ritualul obișnuit, cafeaua și pe urmă țigara Spunea el, când mi-a adus secretara cafeaua și am băut prima înghițitură, am simțit că mă strânge de gât. Am zis, poate că eliberez cu țigara. Și am luat țigara și când am aprins-o, mi s-a părut ceva că s-a întâmplat în ființa mea, fumul mă neca. Nu mai puteam suporta fumul de țigară și din ziua respectivă n-am mai băut și n-am mai fumat. Da. Da. Frații mei, Dumnezeu lucrează în viețile noastre, dar noi trebuie să credem lucrul acesta. Și bazați pe identitatea noastră în Hristos Noi să înțelegem că nu mai suntem robi ai păcatului Ci suntem copii ai lui Dumnezeu Că noi suntem binecuvântați de Dumnezeu Și Dumnezeu este Cel care poate să facă lucruri mari în viața noastră Noi suntem liberi În Hristos noi suntem liberi Suntem liberi față de lege. Galateni, capitolul 5, versetul 1, suntem liberi față de trecutul nostru. Galateni 4, cu 7, suntem liberi față de păcat. Noi suntem cumpărați de Dumnezeu. N-ați văzut în sport cum se cumpără fotbaliștii? I-au rămas mirat. Când pentru un fotbalist se dă două milioane de euro. Și am înțeles că sunt sume și mai mari. No. Cum credeți că joacă fotbalistul ăla pentru care s-a plătit două milioane de euro? Cam cum credeți că acționează? Frații mei. N-are voie să lipsească de la antrenamente. s a terminat. El este liber, dar în cadrul programului echipei. Din momentul în care este cumpărat, el joacă pentru echipă. Căi român, căi mutu, căi indiferent cine. Indiferent cine. Joacă pentru echipă, el e român și poate juca, joacă împotriva românilor și le bagă gol. Da, noi suntem cumpărați de Iisus Hristos cu prețul cel mai mare care se poate da pe pământul acesta. Ce zici tu să joci pentru cer rău? Ce zici tu? Dacă ai fost cumpărat de Iisus Hristos și tu joci și slujești la un alt stăpân. Iisus Hristos în predica de pe munte în Matei, în capitolul 6, spune Nu puteți sluji la doi stăpâni, că sau vei urâ pe unul și vei iubi pe celălalt. Și îți vei crea probleme. Înaintea noastră stă o alegere, frații mei. Faptul că suntem cumpărați și suntem proprietatea lui Dumnezeu, faptul că nu se poate atinge diavolul de noi și nu suntem la cheremul oricui. m avut o întâlnire săptămâna trecută cu cineva și i-am spus, domnule, eu sunt inginer. Era o problemă tehnică. Când mă convinci cu date ingineristice, atunci accept orice. Până nu mă convingi, Rămân sceptic, rămân pe poziția mea și se pare că omul a înțeles lucrul acesta și în loc să facă prostii, a zis ok, are dreptate, hai să acționăm în direcția aceasta. Înaintea lui Dumnezeu, frații mei, noi trebuie să înțelegem că pentru noi s-a plătit un preț mare și că nu suntem la cheremul oricui, că nu poate face oricine ce vrea cu noi, că noi avem favoare înaintea lui Dumnezeu, avem ușa deschisă în audiența lui Dumnezeu și putem să intrăm înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem problemele cu care ne confruntăm și să rugăm pe prietenul nostru și să-i spunem, intervină pentru mine. deschide ochii, dă-mi favoarea ta și ajută-mă să-ți trec biluitor prin problemele și situațiile cu care ne confruntăm. Dacă ai fost cumpărat de Iisus Hristos, în această dimineață aș vrea să te folosești de lucrul acesta, că ai o valoare mare, aș vrea să te folosești de lucrul acesta, că tu ești valoros, dar n-aș vrea să dorm. Dacă trebuie să fii la ora 9 aici, vei fi aici la ora 9. Dacă trebuie să fii la ora 7 într-un loc unde te trimite Domnul, vei fi acolo pentru că ai fost cumpărat de Dumnezeu. Lenea n-are justificare. Comoditatea n-are justificare. Trebuie să vii la antrenament, trebuie să vii la rugăciune, trebuie să vii, la, la, la cântare, trebuie să vii la biserică, trebuie să, să, să, să te lași în programul lui Dumnezeu, pentru că aparții lui Dumnezeu s-a dat o valoare pentru tine. Și în această dimineață, poate sunt unele persoane care încă nu l-au primit pe Iisus Hristos, în viața lor, care poate că încă n-au credința atât de puternică ca să se stabilească o relație, nu o religie, o relație între ei și Dumnezeu. Îmi place să repet lucrul acesta. Biserica Salem nu este o biserică afiliată unei religii. Nu! Aici, toți cei care aparțin unei religii, pot să vină să se închine lui Dumnezeu în mod liber. Pot să devină membri a acestei biserici, pot să fie implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că noi ne bazăm pe relație cu Dumnezeu, nu pe religie, pe relație cu Dumnezeu. Și îi mulțumim lui Dumnezeu. Că avem aici oameni care au relație cu Dumnezeu, care stau în fiecare zi de vorbă cu Dumnezeu, care se informează din cuvântul lui Dumnezeu și apoi iau această lumină peste zi și nu școopătează, nu merg în neant, ci știu orice decizie pe care o iau, o iau în deplină cunoștință de cauză. Dacă nu l-ai primit pe Iisus Hristos în inima ta, în această dimineață ai această posibilitate, pentru că Dumnezeu i-a dat libertate fiecărui om să decide, nu Satan decide pentru noi, că el vine cu șapte și zice, bă, să nu faci lucrul ăsta, mă. Dar momentul în care noi venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, vin în viața mea, Salvează-mă, iartă-mă de păcatele pe care le-am făcut și mărturisește aceste păcate. dă putere să mă las de ele, dă putere să mă pocăiesc, Doamne. Pentru că pocăința este propovăduită în toate bisericile. Ajută-mă să mă apropiu de tine. Dumnezeu este bucuros, își întinde brațele și te primește așa cum ești. Vrea să te spele, vrea să te curățească și vrea să-ți dea o identitate nouă. Dacă ești aici și vrei să faci lucrul acesta, după terminare te aștept aici în față. Și vrea să mă rog cu tine, aș vrea să te cunosc, pentru că așa în mulțime ridici mâna și pleci, uiți. Și dacă ai intrat în lumea asta, Satan vine și te învăluiește cu tot felul de probleme. Dar dacă vei veni în mod personal, vom putea să stăm de vorbă și vom putea să te ajutăm în lucrurile în care putem să te ajutăm. În această dimineață aș vrea să adaugați la palmaresul identității voastre cele trei lucruri foarte importante și anume faptul că noi suntem uniți cu Hristos. Faptul că pentru noi s-a plătit o valoare mare înaintea lui Dumnezeu și noi suntem justificați înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne privește neprihăniți ai Lui. Și când vei avea convingerea că este realitate, vei opera, vei lucra, vei decide, vei acționa sub imperativul acesta. Haideți acum să ne ridicăm în picioare și aș vrea să venim fiecare în mod personal înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim pentru jertfa lui Isus Hristos, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a acceptat așa cum suntem, ne-a numit copii ai Lui, faptul că este de acord să se unească cu noi, faptul că El ne-a justificat și ne-a scos din închisoarea păcatului acestuia. Și El vrea ca noi să fim liberi, să ne bucurăm și să ne veselim în prezența Lui Dumnezeu. Haideți să intrăm în această rugăciune de mulțumire și apoi în cântare îl vom lăuda pe Domnul. Ne rugăm Domnului așa cum suntem.